та ледве воно переїхало стир, як у спину йому, ніби змовились, спочатку зашепотіли, а через мить заговорили, а ще через мить заголосили костюльні радісні дзвони. За цим разом вони і справді забили радісно, бо позбулися козаків. Розбуджені на липах біля костюлів ворони – сполохано загравчали і, не знаючи, що робити, чи плакати, чи журитися, полетіли за Наливайковим військом. За стиром, перед лісами, вони наздогнали його і під сіянкою сніжечком почорніли над саньми та кіньми. Та мандрували вони недовго. Як тільки за стиром Наливайкове військо втягнулося у замерзлі болота і ліси, Ворони опам'яталися, що не туди і не за тими летять, перелаялись у небі, шукаючи винного, хто перший проснувся, хто перший злетів і повів, розвернулись назад і поцурпелили до Луцька досипати на молодих та вже кріпких костюльних липах. До останнього дня, до того поголубілого досвідку, єпископи Тарлецької іпотії, як і всі лучани, не знали і не могли ні в кого довідатися, куди Наливайко із Луцька піде. Всі, певна річ, припускали, що він, налякавши поляків тут і взявши з них контрибуцію, поверне Голоблі знову назад на привітне до нього поділля або ж на не ще до краю неповоротку від багатства Київщину. Про те, що він з Денацька заверне в бік Білорусі в голодні сніги і в'йоски ніхто й не подумав. І Наливайко не знав, що тільки його козаки простелили в снігах ніжний слід від полоз'я саней за мовчазний задубілий стир, як від Терлецького і Потія відразу ж погнали гінців у Молдову до Жолкевського, у Вільно до Радзевілла, а так само до Слуцького старости Яроніма Хоткевича, щоб гінці сповістили їх трьох, що від Луцька Северин Наливайко подався на білоруський Слуцьк. До того ж, із Луцька на Слуцьк дорога лише одна, і Наливайко пошурхав нею. Довгі роки бездітний, завжди сумний, і Єронім Хоткевич не міг вирадуватися. Жінка збиралася народити. Ще два місяці тому Хоткевич відвіз її вільно під нагляд лікарів Криштофа Радзевілла, бо в Слуцьку, як здавалося йому, лікарі були не такі. Дитятко ось ось мало прийти на світ, і через те, незважаючи на звістку за звісткою, що до нього має навідатися на Ливайко, Хоткевич себе не спинив. Спорядив для дружини і первістка, застелені хутрами сани і рвонув на вільно. Поза тим, перед південною брамою міста. Де з Луцька на Слуцьк тьмяно білів один єдиний шлях, там, на тому шляху, у Лузі, Хоткевич замаскував 300 своїх гайдуків. За присніженими гайдуками на стінах замку, чекаючи на ливайка, чорніли гармати. Аби не дошкулила морознеча. Хоткевичові гайдучки зверху жупанів, Напнули ведмежі та вовчі шуби, взяли хліба й до хліба, і відтепер, аби не наливайко, вони, підклавши під щоки рушниці, могли би ніжитися в теплих снігах до весни. З прихованих білих ям пахло наливочкою, салом, часником, а від гайдукового одягу містечковій собачій громаді крутило в носах ведмежем і вовчим духом. Передвечірня зимова тиша облягала і слуцьк, і луги поза ним, і ліси. Все, що дихало і жило, вкладалося на ніч. Над черепичними прикостьолі дахами, рябим, даленіючим боком померехтіла сорока і мовчачки за черепицями сіла. Далекі ліси заслонила вишнево-зелена мла, і з тієї лісової мли, запряжені в тихі сани. Нечутно, наче їх і не було, з'явилися кінські голови. Враз натягнені віжки підкинули їх догори, голови зупинилися і завмерли. Один лише білий задиханий дим валив із їхніх пухнастих виної ніздрів. За кінськими крупами по двоє-троє, а дей по четверо, закутані кожухами поміж бочками, Лантухами та гарматами, звісивши із саней у валянках ноги, обмерзлими вусами, сріблилися наливайкові козаки. Це справді були вони. А в примерклому лісі, а в засідку на Наливайка міг залягти і Радзивіл, і могилівська кіннота, Буйвіди, і гайдуцтво Хоткевича. Радзивіл, Буйвіда й Хоткевич, знали що Наливайко вже впав у Білорусь, і що дрімати він їм не дасть. Розуміли вони і те, що з таким урізаним військом зимувати на Україні він побоявся через Жолкевського. У Білорусь Наливайко зайшов, аби передихати в ній до весни, а там знову зібрати військо докупи і знову вихопити шаблі. Щоб цього не сталося, великий литовський гетьман Могилівський полковник та слуцький староста мусили вже тепер у снігах об'єднатися і гнати. Погнати Ливайка, як звіра на Україну, назад у степи, вигнати його на зачаєного польського польного гетьмана Станіслава Жолкевського, а тоді навалившись здобити його і на тому цій українській пісні «Покласти край». Тепер за спиною Наливайка стояв Жолкевський, а спереду і з боків – радзивіл, Буйвіда і Хоткевич. Тепер над його головою греміло з усіх чотирьох боків. Северин Наливайко з полковниками Шостаком та Мартинком, Сотником Жбуром і Семеном Оливкою полишили на Галявині військо і виїхали з лісу в підлісок. Вони оглядалися на засинілі боки Кучугур, Бухикали окожухи, проїхали трохи і ще зупинили коней над важками заметеної лози. За лозою внизу вгадувалася ріка, бо там нічого не росло. За рікою сивіли луги. Там у лугах колись бованіли в осінніх туманах копиці сіна. Потім їх позвозили в замок, і тепер на їхніх місцях, одна за другою, зменшуючись у далечині, «Жовтіли самі сумні круговини».